Eta berisaila zurekin pantzo irigarai, itxas ahantzako kotak finkatu dira. Negoziak eta zailen ondotik, erranditeik azkenian ez direla kota horiek ahantzaleinzat hain ziretik uste bezaintzajrak, ahantzaleinzat zeurik, zeren beresterik baitiote inguramenaren aldeko elkartek. Berdeak alianzen bila helduden martxoko hauteskunde departamenteleri begira, sozialistekin edo abertzaleikin ustertzia posible ikusten dute, bereziki sibero garazi baigurri ere mu begian, Pepe Lamigranden kontra joiteko. Geyengo labur batekin bostkatu da, pizina domainuleku berri bat egitea deliberatu dute, garazi baiguriko erri elkargoan beste proiektu bat presentatu zen pagian. Ado Arkin, sermentura dugu, Charlotte Eta egun euritxua Ukanen dugula igungo gobederen, temperaturen aldetik Ameka eta amalao iguna Eta biarrali zateri Eta iguzki agertzeak ere Ukanen ditugula <gibus> eta mila berriun bat manifestazale atzo paueko karriketan, paltu horiak soinean, xantirretako kaskak buduan ibili dira, eskualerri eta bihanoko bastimenduko ofiziale enpresabuduak gobernuak neuri askarrak hartu behar ditula eraikuntza ikuntza berriz bultzatzeko naiz eta esten horri buduzari, ikusi obra publikoen zatelaguntza gutiago emaiten duela, hori xalatu dute berriz ere enpresabuduek, bestalde xalatu ere merkeago Hegoaldeko ofizialen konkurentzia hori ezin jasana dela kostaldeko enpresentza, moziouniak pausatu dituzte paueko heriko etxean eta prefeturan. Hielbe Laboraltia Sindikatak sustengatzen ditu atzugo iziana, Franzia Mailana biatu ekintzak ardi eta hauntzen identifikazio elektronikoaren txalatzeko Konfederazion Peizaneko azleak mobilizatu dira ardien identifikazio elektronikoa behargabeko teknologia kariua baizik ez dela askuntzaren industrializatze gero eta undiagorat bultzatzen duena aladio ehelbek 2008 e amareko ustailaren lehenetik goiti sortuak diren ardi eta hauntz guziek petenta elektronikoa behar dute urte ahiletik arat, data hori bainoleen sortu ardiek ere beharko dute gutien ez etxaldetik joaiten badira, hainitz azlek sistima hori refusatzen dute eta hainitzek zigor edo kondena gogorrak jasandituzte, pak lag Unzak galduz, kabalak mugitzeko edo gazinen xaltzeko debekoa kukanez espaitzuten araua aplikatzen ELB esta trazabilitatearen eta xanotaxun eurien kontra baina laborantzako molde desberdineli egokiak izan behar dutela dio Eta europako ministruek biegunez ere man negoziak eta gogor baten ondotik, bimilata amosteko arantzakotak erabaki dituzte, eta egeiten alla askenian arantzale entzatvedein oroak estirela uste besaintxarrak maite lopai. Arrañan ehuneko berrogeia sobea arantzatzea izanagatik, agatik, europako ministren kunxeliak estitu nahi izan askarkia paltu arantzako kotak. Hogeita sortze herialdeko ministroen arteko boroka da aldioz. Europako arantzukai handienak dielaik, Espanja, Frantzia eta Bretaña handia. Hiuak entzunik izan dia, indarake egiten dutiela asken urtetan aranien henien atxikitzeko. Huna erabakiek soin izan dien. Gaskoñako golkoan antsuan emendazienu ehuneko hogeita bostez, bimila bostezun tona arte, berhenien egoiten dia, legatza, sol edo mihi araña, a aldiz eunique hogei ta xehes chicharuana aski content el kitxendia arantzaliak serge lehrsabal arantzalen ordezkaek errandeikin bezala be sa Europar dire que de dela façon il eta ez a profesionalek europaq indakuen una Eran nahedu, hartutako neugriak, aplikatuk, komprenetuk eta irrespetatuk izan diela. Profesionalek, lan txak kombatia mandie. Selektibitatea dena arrenka bezala. Gaur, horbagia, alde batetik, segur neuriak hartuk izan beitia. Bena surtute komprenetuk izan beita eta profesionalen indar, indar egitia xaristatuk izan da. Eta hor tas, bostengia. Kosiako iparaldeko huretat juitendienentzat ondaroako hamasaspe untsienzat kota hunake ardie txiali sandia. Kota hojien helbuja da arantzain mügatzia, araniaen, heniaen e txekitzeko. Erabaki hunekin hatik esti adosh agertu yngomen analdeko al kartiaka, halanula, grimpiset aldiek, xalhatudu, Erabaki hoie. Eta duela hilabetea negoziatu da hartun gogiaren againtza, 2008, 2006 eta amazazpiko, urte horoz euneko emez orzies emendatzea onakturik izan da. Bestalde, azken hilurteetan listor edo leizor asiatikoa menperatzen asiek zirela ustezuten gipuzkoan. Bainan, erlezainen elkarteak jakitena teman duenez, larrazken epelunen ondorioz azkarki edatu dira leizorrak jaz euntasei kabi edo kafira kendu bali mazitusten, aurten sorzionetik goitik kendu dituzte jadanik, kabi edo kafiren xunchitzeko brigada kantolatu dituzte eskualdeka, eta tratamendu berriak martxan ezari, bainan neguan ez badu osten, udaberrian lehizor asiatikoa ugaltzen den txasoinian, egoera larritzena litaikela oartarazidute erregina bakar bat, 2001 eta ogoita amar beste erregina berri sorzeko gai baita. Departamentuko bosetan, Berdek Zerrendaburuak orkestuko dituzte, BAB eta Irigune ondietan, Barnek Aldian Aldiz, Berdek, Sozialista eta EH Baikin, Abertzaleikin, Alientzabatzu egitea posible ikusten dute, Beresiki, Siberoa eta Garaziba Iuriko, Boska, Eremu Berrian, Hotsu Pepela Miranda utegaiaren parian orkesteko, Negoziak eta horiek zertan ote dira, Jean Lizar, berden Bosera Melia ukan dugu uh, zomeit hasteetan, txartu gira bez uh, negoziak etan bai alderdo socialista dekin, bai eskoalerri uh, baiekin. Ua egun erraten uh, ha, hal dugu, ez dugula ukanen akordio dik ez socialistekin ez eskoalerria uh, uh, baidekin. Bon, haipatzeko lehenik uh, socialistak baituko hainit ikus mulde, uh, bon, desberdinak oaiko gora merduarekin. Uh, Gobernar duhontoan ez du egin hainit uh, eta eskerreko lege. Geo dugu beraz eskoalerri uh, Bai, eta horiek ejandak kute ukanentu uh, duela ba, hautak bon kantamendu gusietan, bo jo ere bon ariontza postateek gutxi da beraz. zaiten hal du guz, zonbeit uh, kontennamen izaren dela bon, uh, bon, hauta gai batzu. Nun izaren direlak sustengatuak bai aldari sozialistak bai eskoiko uh, oh, berdek eta bebab beste batzuek ere eh, eta goik upentsatzen dugu atera bidde bat dela. Eta bestaldea, oteskunderi begira, fabrik situaien izineko taldea, abiatu dute joande nila betean, eien balorekin bat egiten duteneri idikia da, hotx, berde, eskerreko eta oraiko ebil moldia aldatu nahi duten enzat, taldea urtarri leher ditzuak te lanian hariko da. Urteko azken kontseiluko junta eginda maulen, eta besteak beste, agerria haipatu da, agerria sedea enzinatuada, lanak asiko dira orta hotel jatetxe bat egiten da, parte batetan, eta bestian aldiz, batzari gune bat, taldekegon aldiak egiteko, milion bat eta berri mila euroko lanak egin beharrak dira, finanziamentua ginen da, maile bat eta sos laguntzeken, eta sos laguntzeken, beraz espero dituzte, estandotik besteak beste laguntzak, esperantzia ondiak ezartzen dira agerrian, eta uste da, maule, eri, mauleri, ekarriko deio la, turisma, sailian, beriziki. Donibane garazitik, donibane garazik, pizina berri bat ukanen ote du, bimilata amazazpiko, ala espero du, erri elkarguko lehen dakariak. Joanden asteleeneko uh, bilkuran, bost milion euro inguruko proiektu bat onartua izan da gehiengo labur batekin, bigerren proiektu batek ezta bada sortu baitu. Pantsikaran bide. Ogoita sortzi boz alde emerezi kontra eta irushuri garazi baigoriko autetxien gehiengoa igerileku berriaren aldea gertu da baina bozka tinkua izan da halere beste proposamen bat din baita autetxi batzuetarik Donibane garazin pisina berri eta handi bat egiteko partez, aterbetua izanen zen pisina tipiago bat eta baigorikoaren normetan ezartzea proposatzen zuten goztu apalagoko proietu eta elkargoaren beharheri erantzunen ziona, beren ustez. Pierrei erabide, erri elkargoko lehen dakari ordeak, baigoriko autetxiak ikusi ditu proposamen horren gibelean. Eta una zer erantzuten dien. Erten duzu, izan dela ez da, puxkal, egia da, egia da, zenta bon, uh, baigorierrak inket dira, pizina itemarimada garazin, baigorikoa ez dula, rabeherituko, baina, di hasiak galdatzen, eta estudio bat emanen dugu baigorikoa, ko pisina arrendako begi zua ere ezatzeko guaiko normetan, bon, biztan da ez e, da aurten edo menuten du urttzen lineen, beharko da buscaka bat diduritu. Ba bon mementuanan gaziko pisina Estatu gobian eta beharko dugu ahar niere erplantatu. Baiggoriko hauttetsiek ez dute sinen baiggoriko igerilekoa berritua izanen dela noiz baita. Antxan kurutsaari baigoriak jatetsia, Badakigu astele atxean eorttze izan dela baiggoriko Egiteko garazin donianen pizina haundi bat. Baina hori ez da erri elkargo proiektu bat, eh? Eri ainitz, erri kipi ainitz erakotxi dute proiektua sobera fite pentsatu zela, ez dela aski ez da badarik izan kontse eta guk hori nahi dugu azpimaratu. Galdeiten diegu zinez gure uh, sus, bus, buruzagieri, kaso emaitia hor, ez girela oposizione zozo baten ari, baina galde giten dugula proiektu orrokor bat lujaldearen zat. Eri elkargoko bilkuretan tentxio hasen didute ere, bai eguriko haute mintzatzeko eta eztabaidatzeko tabaidatzeko, ez dela errez, azpi dauku, Antion Kurutsarik. Eta honartu izan den garaziko pizina berriaren proiektua, maulekoaren idurikoa da, urtean 6 azpila betez idekirik egonen litzatekena, xedia umtsa entzinatzen bada, obrak elduden udan, aslaizke. Akitaniako errek toliak proposatu ERP edo REP eskolen eserenda Najat Valo Belkacem eskutsa ministroakon hartu duatzo ora hiarte ZEP deitzen siren eta ora hiREP dira eskolerian Bakarik Bayonako Albert Camu eskola REP charian isanenda el duden charcian ora hiarte ere dada olasen aldiz ora ora hiarte alasen Boca Lekua kenduada social desberdin tachunak tipitunais gondor ...gobernoak ahal gehiago emaiten du... ...rep sailkatuak diren eskola hori erra... FUTBOLA BURURATZEKO ETA ESPAÑIAKO EDO ERRIGEA DEN KOPA FINALA MACHEI GERRENDEN ITZULIKO PARTIDAK BARDA EIBARREK BAT ETA BI GALDUDU BEREZELAIAN RETAFEREN KONTRA JOANECO ANDIANIK ZERO HILU GALDU ZUEN BEDAZ KAMPO Dira DONOZTIAKO ERREALAK BI ZERO HILA BASIDU OBIEDO DEN KONTRA FINALA ZORSI GERRENETAN Dira BILBOKO ATLITIK GAURALIDA AKO JANOREN KONTRA JOANECO PARTIDAN BANA BERDIN BURURATU ZUTEN GOISBERI RENTZ eta nazioarteko aktualitatia, eta kolombiana farkek sueten iraunkor eta alde erabaki erabakidute. Mugarik gabeko suetena beraz armadak atakatzen ez dituen bitartean. Gobernuak eta talde marxistak berriki negoziazioak berriz asidituzte, alzate generalaren baitziak krisia berpiztu balin badu ere. Behoita marko urteko konfliktua da hor abanan Trenkatzen ari dira negoziazioak kuban beraz. Eta kuban, Prezeski, kubak eta estatu batuek haremane diplomatikoak berriz asidituzte... Raúl Castro jakinarazidu berroita marrurteuntan hautsi lotura behiz hasiko zutela, tartean kubako estatu batuak preso batzuren libratzea, eta beste aldetik, zigor ekonomikoan arintzea. A tika, Raúl Castroren eh, arabera, ez da ergana blokatze ekonomiko edo ambargoa konpondo adenik amerikari turri baten arabera, Frantzisko haita sainduak errol importanta jokatu du hor, bi presidenter deibat luzatuz eta bi delegazioak bat ikanon egizebituz. Europaratitzulis Greziak gobernoak estu lortu presidentea hautaraztea. <tus> Gresian, parlamentuak du presidentea hautatzen eta samaras lehen ministroak baita bere gubernuak e, izen bat proposatu azuten, baina ez dute lohtu parlamentarian bi erenen bozen lortzea auta, auta gaibakarra alta, beste bi itzulih gelditzen dira e, haien konbentzitzeko, baina ez da egana lortuko dutenik e, espada egiten legebiltzareko hauteskundeak skundeak dituzte eta pronostikoen arabera hori eginez gero sirizak irabazlezake, ezker muturreko tzipraz, uh, tzipraz politikariaren alderdiak. Eta palestina reka bakea proposatzen dute nazio batuetako erakundiari urte bat barne. Israelgo soldaduen joaitea gune okupatuetatik galdeiten dute. 2010. jordaniak sekuritate kontseiluko Eri Alde Arabiak bakarrak bi estatu independente eta demokratikoren arteko uh, bizikidetza aipatzen du trabanagusia egoiten da estatu batuen jarrera horiek es Baitute onar zen Israeliekin adostua elitaen aterabide bat Palestindar ambasadoreak jokoa eh, kalmatzeko edan du pres dela Israeldarrekin zuzenki negoziatzeko.